Alors, bienvenue à toutes et à tous à, à cette émission de Tom et Nicolas et Emilio. Ici aujourd'hui, on a Nicolas Olcrist. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Et on a aussi uh, Emilio Speneti. Uh, bonjour and uh, thank you for a wonderful show tonight, friends. <laughs> deux points. Mm. <laughs> et aussi moi, j'ai quelques Hej! Likade det, det, det med min franska. Det där var ju fantastiskt. Det är allt jag kan säga på franska. Jag vet inte ens det så Som ni märker så är det här ett lite speciellt avsnitt av Tommy-firma Niklas och Emilio. Det är Ulrika presenterar Niklas och Emilio. Tommy är inte med oss, Niklas. Han hoppar in i Har du inte sett den podden den här veckan? Kunde därmed inte medverka där hos oss. Men vi, vi har väl en, en, ersätt, en ersättare som heter Duga som har nämnts i podden. Nej, är hon heter typer. ju Ulrika. Ja, oh, ja, ja. Yes. ja, det vet du. Jag tycker är... mycket mer om Nicholas, det mig. Ja, jag, han och mig. Ja, vi har en inhoppare, vi har Ulrika Wikström eh, och ni med oss idag. Så du är lite spännande. Och så fick du det här fantastiska introt på francais. Tror vi i alla fall. Ja. Det vet ni ju ingenting om. Men Ulrika, vad gör du för något i vanliga fall förutom att prata franska? Jag har faktiskt precis fått ett nytt jobb. Ett, ett riktigt jobb. <laughs> <laughs> så, så tanken är att jag ska börja jobba på heltid som administratör på ett företag som sysslar med eh, olika typer av personlarm och säkerhet och sådär spännande ja, det men kopplar vi ju söker inte film så pluggar jag ja, ja. det är något du lämnar Emilio och hans gamla skepp åt ödet på något sätt Vasaskepp. ja precis, precis. Ja. men eh, vad, har du, vad har du för film <laughs> fil, uh, filmpreferenser vad är dina liksom, filmintressen, vad bottnar det i mm jag är ju en sån där person som inte klarar av för mycket våld och blod och sånt. Vilket gör att jag inte ser de flesta av de filmerna som ni pratar om i den här podcasten. Ja, men det är ju skönt, lite en annan infallsvinkel. Ja, jag lyssnar på recensionerna och sen så brukar jag liksom gömma mig bakom Emilio när han ska titta på dem. Mm. Ehm, nej, men... Ska du ha varit med på om God for Ja, det såg jag ungefär 40% av tror jag. Annars äter jag mig så höll uh, Nej men Men uh, jag är en sån där Som uh, tycker mycket om uh, Fransk film uh, Och um, Lite konstig, sån musikfilm mysig film Skulle jag säga Lite Amélie Amélie, Amélie uh. mm. Mm. Ja, men, då, Bra, nu har vi lite koll mm. Och nu gäster du oss Och ska hjälpa oss att prata om Vilka filmer då Niklas. Jaha, det är då... <laughs> det är biopicken om Nelson Mandela. Det heter Under The Road to Freedom? Ja, oh, Mandela, vägen till frihet. Just det. Och även Ben Stillers The Secret Life of Walter Mitty. Mm. Spännande, Nu, mm. Först känner jag att vi måste beta av lite lyssnarkorrespondens som vi har fått. Det har ju hänt en del. Ja, ska jag ta mejlet från vår ska vi säga vår favoritlyssnare, Carl Sandell? Ja, det kan du göra. Ja. Du och han hade ju någon liten här, lite munhuggning, kan man <laughs> säga. Och den, <laughs> den fortsätter ju lite här nu. Han noterade med stort nöje att uh, han tyckte att det var ironiskt att du klagade på uh, lyssnarna som hade skrivit in sina listor för att de inte uh, lade ner tillräckligt mycket jobb på det. När <laughs> du Samtidigt inte hade sett så mycket film själv att det var någon typ av ironi där. Har ordet något? lat slängdes runt lite ja. väl löst tycker jag. Jag tänker bara direkt säga så här. Carl, jag vet att jag är lite dryg ibland mot inte bara dig, mot andra lyssnare också. Det är inget annat än försvarsmekanism. Men ja. Han, Han sa att det var ett rätt tunt filmår. Ja, och jag vet att Tom håller med honom. Jag är inte riktigt inne på det spåret. Jag tycker att det såg rätt mörkt ut halvvägs in på året. Men att det, att det lyfte ganska ordentligt um, här på hösten och vintern. Jag tycker med. det har varit ett väldigt bra filmår ändå. Ja, um, jag tänker faktiskt uh, hålla med dig um, till, uh, till en viss del- um, till exempel så måste jag flika in uh, att... Uh, jag, jag, jag tyckte det var lite sämre. Sen kommer jag på när jag kollade igenom min 2013-lista att det fanns fler filmer som kom 2013 som jag missade. Som jag tänkte kom senare. Um, som hade gjort listan ännu starkare faktiskt. Så att, mm. ja, jag tycker det var ett, ett helt okej okay filmår. Var det väl? Alltså jag tycker att det saknas ju de här... Uh riktigt klockrena eh, filmerna typ Take Shelter och Drive. Fan. <laughs> <laughs> men det är, jag skulle säga att det är ganska jämnt där bakom att eh, jag hade rätt svårt att klämma in alla mina favoriter på en 10 i topplista. Så. Mm. Jag tror jag hade typ så fem bubblor eller någonting. Jag tycker det var ganska hög eh, lägsta nivå ändå. Alltså, jag, håller, jag håller med om att, eh, att det kommer ganska många bra filmer men jag tycker inte att det var jättemånga som som stod ut så mycket. Det var inte många som var jättedåliga. Det var inte många som inte sa så mycket alls. Men, men det var också många som bara var liksom ganska behagliga. På vis. Mm. Som, som flöt förbi i, i periferin. Men, men inte jättemånga jätte som stod ut så där mycket. Som man skulle säga att oh, shit, det här var en riktigt bra film. Okej, okay. mm. så det tycker också det var lite, lite tomt kanske? Ja, ja men så här, lite, lite så här... Inte så att man blir besviken, men som att man går ut i biosalongen och tänker ja, ja, men det där går ju att se. Mm. <laughs> alltså. Den går ner liksom. Ja, men lite så. Ja, men vilken tyckte. vilken tyckte du var årets film då, Om du ska säga någon, något namn bara. Modica det helt klart. Jag tycker inte att den fick tillräckligt mycket krädd i er äh, årsresumé. Exactly. <laughs> mm. Nej, det var, de... det var beklagligt, men <laughs> så är det. <laughs> så, så kan det gå. Uh, vi har även haft lite aktivitet på vår Facebook-sida som folk för övrigt gärna får in och gilla så att vi kommer upp i hundra likes. Det är inte mm. så mycket. Svaren. Vi är åtta ifrån nu, så det är... kom igen nu. Kom igen, kom igen nu. Uh, det var uh, vår, en annan favorit, Jimmy Björktorp, som var inne och kommenterade vårt Wolf of Wall Street-avsnitt. Ska Emilio man säga var... före detta favorit? <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men jag är väldigt det var väl välskrivet ändå, men Ulrika, du hade nog... Um, du är redan varit inne och skrivit på Facebook och svarat, Jimmy. Ja, precis. Jag har ju döpt en till JimmyGate i mitt huvud. <laughs> <laughs> så mycket spännande händer det här att vi måste döpa saker. Ja, ja men precis. Uh, nej, men, nej, men jag tyckte också att det var välskrivet. Uh, och um, jag tycker att det är fantastiskt att ni har så många lyssnare som som är så intelligenta som liksom uttrycker, uttrycker kritik mot det, det ni säger. Däremot så höll jag inte mer om, om det han sa, så att säga. Um, men jag vet inte riktigt uh, jag vet inte riktigt vad jag ska börja eller vad jag ska ta upp. Uh, vad tycker ni? Ja, alltså grejen är det, Jimmy skrev till oss angående vårat Wolf på Wall Street avsnitt där vi klagar på användandet av. Eller det. det vi, ska, kanske, vi, vi, vi kanske säger det som överanvändandet av sex och eh, droger och sånt i dekadens i den här filmen. Ehm, och vi menar på att vi tyckte inte det tillförde någonting. Medan Jimmy säger kanske att. Han visste tyckte att det gjorde det och att han tyckte det var relativt nödvändigt. Och jag inte håller med oss när vi säger att. Vad ska man säga? Han, vi tyckte att det, det hade varit en kanske bättre film utan det. Och han menar på att det kanske skulle vara någon form av censur att ta bort det. Eller? Nu, jag minns inte riktigt nu kanske. Ja, ah. Så var det väl inte? Nej, det kanske inte var. Jag ska, jag ska, jag ska sitta här tyst, inte säga någonting. sätt sätta rekord. Nej, för. men nej, han, hans um, huvudsakliga tes var väl att uh, han tycker att uh, man ska visa all, alla vidrigheter och sen låta publiken bilda sin egen uppfattning och uh, reflektera över det själv. Och att man inte ska censurera någonting. Till exempel ta bort. Man ska inte ta bort de här uh, svaga kvinnokaraktärerna. Exempelvis. Och då hade du lika ett välfunnet svar på det. Du kan ju sammanfatta lite kort vad, vad, du, vad du tyckte. Ja, alltså det jag tänkte var ju främst att, att, att det är ju självklart att man har olika syn på vad man tycker är bra film. Och att, att det är ju liksom viktigt att respektera andras, eller respektera att man, att man har det. Däremot så är det ju. Däremot måste man diskutera samma saker. Man måste diskutera rätt saker på ett sätt. Alltså att, att prata om att, att, att ett ifrågasättande av um, vad man visar på film, att likställa det med någon form av censur är lite farligt. För censur är ju en, en utomstående granskning av någonting eh, som säger vad man får och inte får visa. Och om det är någonting vi faktiskt har så är det ju väldigt lite censur. Annars hade man inte kunnat göra en sån här film. Däremot, på samma sätt som man, när man pratar om andra områden, så för ju frihet med sig en viss form av ansvar också. Och bara för att man kan visa allting så måste man ju också ställa sig frågande frågan till om man ska visa allting. Just, i, just i, i The Wolf of Wall Street så kanske det är det kanske, det kanske är viktigt för, för historien att man visar nedlåtande kvinnoporträtt till exempel. <clears throat> att man väljer att visa kvinnor på ett väldigt. Ja, men som att den enda kvaliteten man har som kvinna är att vara snygg och sexig och som, som det också framställs i, i den här filmen. Uh, men även om det var så, även om det är det som man pekar på i den här filmen, så är frågan varför man måste visa det på ett sådant extremt sätt. Mm. Och frågan som jag ställer mig då till när, när det handlar om just en sån här kritik Är ju, hade det blivit en sämre film för man inte hade gjort det Hade, det, hade en del av budskapet i det som Scorsese och Leonardo DiCaprio I viss del också försöker visa här, Hade det försvunnit Ifall man inte hade visat Närbilder på nakna kvinnor Eller vad det nu kan vara mm. eh, eh. Jimmy säger också att eh... Vi har lite fel i när vi, när vi Pratar om ska C. se att han säger att den här filmen eh, Inte alls eh, Är gjord på det sättet som vi snackar om att, att, att han, han hävdar att den är gjord för en publik Som visst förstår vad det handlar om Och är tillräckligt klipsk och smart Och insatt för att kunna se De här överdrivna scenerna Med, med sex och droger eh, Och dekadens och kunna Se liksom det ironiska det, alltså Satiren i det eh, men det är inte riktigt det vi pratar om. Alltså det, det jag mest menar är, som Ulrika säger nu, är det värt det? Och alltså, jag förstår ju också att det ska vara satir. Men jag tycker att det blir en glorifiering när det görs på det här sättet. Och jag hade inte tyckt... Um, alltså han, han, som jag fattade så säger han också att man måste se, se det för att förstå det. Alltså på ett sätt. Att liksom, du måste se hur dekadent det är för att kunna förstå hur hemskt det faktiskt var. Men jag, jag menar att det gör man inte alls. Alltså man hade ju kunnat ta bort liksom två delar av allt, alla sex, allt sex och droger i den här filmen. Och ändå förstått precis hur det var. Eller? Jo men visst. Och det här glorifiering. Alltså det är ju, det är ju alltid på något sätt i betraktarens öga eh, som det gäller. Men jag, jag tror att vi... I, i den här podden är i alla fall ganska överens om att det är någon typ av glorifiering eh, av droger och så vidare eh, och eh, det blir ja, lite grappigt här... lite ja, nej, men alltså, nej men alltså jag menar alltså, även bakom kameran, alltså det känns som att liksom, det börjar som att man visar det, det sa vi i avsnittet också. Det, det känns som att man börjar med, liksom, alltså med, med synvinkeln att säga, okej, nu, ska göra, nu ska vi göra det over the top så att det blir liksom ironiskt och att, liksom man, man kan, att man skrattar åt kadensen, men att man någonstans liksom halvvägs, att det blir liksom så här, fast det är ju lite coolt ändå och det blir liksom där jävligt grabbigt att så här, <hör> hur mycket droger kan vi få in egentligen, det här är ju astufft. Känns, mm. känns det som, det är den känslan jag får i alla fall och som sagt, liksom, jag, ty, jag tycker inte att man behöver se så mycket för att faktiskt han, fatta hur illa det var eh, jag satt och kollade idag på en dokumentär om eh, diamanthandeln och eh, Sierra Leone och hur, hur det landet har slitits samman eh, av inbördeskrig över eh, just de här diamanterna och då är det en, en berättarröst som pratar om hur, hur illa det var, krig i landet det började som eh, en strid mellan eh, rebeller och en korrupt regering eh, som sen urartar i ett krig över diamanter för att den som har diamanter kan köpa vapen. Och medan han pratar om det här eh, så är det bilder från eh, alltså det är bilder på soldater som går runt i skogen typ. Eh, och sen nämner han att det blev väldigt mycket så här stympningar och folk skadades väldigt väldigt brutalt. Eh, och när han säger det så är det en bild det är ett klipp på en man som springer över en gata och tittar mot kameran i princip. I klädd civila kläder. Bakom honom är en man i kamouflage med en AK-47. Som den här mannen inte ser. Han vänder sig om, ser honom och börjar höja händerna samtidigt som mannen i kamouflage börjar höja sin AK-47. Där fryser bilden. Det visas ingenting mer än så. Men du vet ju precis vad som hände de närmaste sekunderna efter att kameran stängdes av. Den här mannen stod en meter ifrån sin mördare. Och jag behöver inte se de stympade lemmarna, Jag behöver inte se barnen som har klivit på miner för att förstå att de fanns där. Det, är liksom, det, det känns lite billigt när man gör det så så grafiskt som det faktiskt var nu kanske man inte kan säga grafiskt på svenska men så liksom så tydligt som man gör i Wolf of Wall Street det känns som att man, som vi pratade om det också att man, att man talar ner till sin publik att det känns som att man, ni måste se det här för att förstå, nej vi är tillräckligt bildade, vi vet tillräckligt mycket om världen och hur saker funkar för att du skulle kunna dra ner på det till en så otroligt liten nivå jämfört med vad det faktiskt är och det skulle fortfarande funka och det skulle fortfarande gå ifrån biografer med samma Känsla av, liksom, av äckel. Man skulle kunna se det som. Eh, ganska mycket effektsökeri. Att det är så pass mycket. sån här spektakulära sexscener då till exempel. Och eh, så har ju den här filmen också rekordet. Eh, för mest fuck I en samma film. Som också är väl någon typ av. Se eh, selling point då För de här. Eh, antörda unga människorna. Som ska gå och imponeras. Av det, ja, det Vad det var väl eh, typ South Park har ju typ haft det rekordet. Ja, och nu har Martin Scorsese. <laughs> ja, men precis. Det känns alltså, det är helt olika i en ja. enda film också. <laughs> South Park har haft det i vad ett avsnitt eller är i, liksom i, eller... i filmen. Ah, okay. I, äh, du, Lander, ah. Ja, okej. veta en någonting än men no, är, no, det, no. Är, det, är det verkligen liksom en titel som Scorsese vill ha tagit från South Park? Det kan man fråga sig. Vi kan, vi, vi kan knyta ihop det med att äh, Jimmy tycker att det är en, trots allt det är intressant, absurd missbruksskildringar. Ja okej, okay, jag, kan, jag kan köpa att man tycker det till på, på ett visst sätt. Nej, och, äh, men sen också, så här, det är, som, man, som man också nämner, att, att äh, istället, han, han menar ju på att man ska visa allting istället för att censurera och, och äh, skapa någon form av... Vad heter det? En, en blindhet hos publiken. Och då är ju frågan om det ens går att, att ha en, en blindhet hos publiken i ett samhälle där man är så extremt uppkopplad och så extremt medveten om allting som sker runt omkringen. Så Sådana här saker bör inte chockera längre. På något Nej men precis. Jag, liksom när, när jag ser Leonardo DiCaprio blåsa in kokain i en, en prostituerad dröv. Det är liksom så här. Jag antar att det händer någonstans i världen just nu. Det är ingenting som så här. Jag blir chockad av om någon skulle förklara för mig att så, visste du att just nu i Portugal är någon som sitter och blåser kokain i någon's röv. Jag skulle bara ha. Okay, ja, Ja, och i att man då kommer förbi det stadiet när man inte behöver liksom upplysa en publik om vad som sker bakom stängda dörrar på högst, i penthouset någonstans på vad var det, Long Island eller vad han nu var. Mm. Den här. Eh, då försvinner ju det argumentet och då måste man ju ännu en gång ställa sig frågan vad vilket ansvar man har som, som filmskapare också eh, och vad man väljer att visa och ifall det ens är fettigt att visa. Sen eh, fick jag med en liten känga också angående eh, IT När jag säger att det var snyggt av eh, Spielberg att gå tillbaka och klippa ur eh, alla vapen som finns i den filmen. Han eh, Jimmy nämner också att det eh, är lite fel, eller att det är inte alls kanske så himla nyttigt. Han menar på att det, eh, att det är sånt, att hålla grejer ifrån folk, typ som vapen från barn eller alkohol från barn eller så, eh, kanske är dåligt i längden för att det skulle öka liksom spänningen i det här. Eh, jag tänker genast på systemet reklam, reklamerna med, jag har fått sprit hemma så det här är inte lika spännande för mig. Eh, men eh, som skulle motbevisa hans poäng då. Är det tänkt. Men det jag menar är att... jag tycker det, för det det har ingenting med censur att göra. Det är ju att Spielberg... Tyck, hans åsikt är att det ska inte vara vapen i barnfilmer i sådana fall. Och då går han tillbaka och ändrar sitt eget verk. Det är liksom ingen utifrån som har ändrat det i efterhand annat än Spielberg. Um, och jag måste ju hävda att jag... Uh, för att det ska funka så att, att det blir ett större sug efter vapen för att efter att de har blivit ifråntagna eh, dem, så krävs det också att man är upplyst om att man har blivit ifråntagen någonting. Annars blir det ju inget sug av att det har försvunnit. Då måste jag, eh, om jag... Om jag skulle visa den här filmen för mina barn till exempel, då skulle jag behöva gå in och säga, du vet att de här walkie-talkiesna var vapen förut men det tog jag bort för det får inte du se. Där blir det ju ett sug i sådana fall. För att om jag inte nämner det här någonstans och barnet ser det här med första, för första gången och bara ser walkie-talkies kommer inte de reflektera över att det där borde ju varit vapen. Varför har de tagit bort det? Nu ska jag gå hitta en pistol, för det verkar spännande. Då måste du ju veta att det fanns vapen som har blivit borttagna från början och då är du också antagligen 25 i det här laget. Mm. Jo, äh. jo, men det förstår jag. Jag förstår vad du menar. Carl Sandell hade ju också någon åsikt där att han tyckte det var lite konstigt att du tycker att vapnen ska bort från barnfilmen i teamen att samtidigt att Smaugs Ödemark som väl också är mycket mån en barnfilm att innehåller så mycket våld i en sån film som du hyllar. Vad säger du om det? Äh, fan det tog du mig på sängen. Ähm, alltså jag skulle i sådana fall hävda om jag får dra någonting ur öppen att äh, det, alltså det spelar ingen roll som så hjälp Um, men <laughs> Ska vi säga att det är skillnad på fantasy och science fiction? Jo, men det kan man säga på ett sätt Men jag tycker också att det är så här alltså, jag, jag menar inte att, det, um, att man måste ta bort alla vapen ur alla barnfilmer Jag kan tycka att det är ett snyggt move Men det, det jag främst är imponerad av är att han tar den positionen, att han tycker att så här, jag tycker jag gjorde fel i det här fallet nu tänker jag rätta det mm. det är väl snarare det än att vi måste förbjuda alla vapen i alla barnfilmer det är, det är mer att så här, jag, jag tycker att vapen inte ska vara i barnfilmer jag har gjort en barnfilm med vapen i, nu tar jag bort dem det var en snygg markering från Speedbird-sidan, ja sidan. precis ja. Ja. men jag måste också säga det här, för nu har vi suttit och sagt emot Jimmy här i hela avsnittet fram till nu Vi uppskattar verkligen Att du skriver in men Det är precis sånt här vi vill ha Vi vill ha fler eh, lyssnare som faktiskt Skriver precis vad ni tycker och tänker Om vår podd, om våra åsikter Om våra recensioner eh, Vi är medvetna om att vi inte har Rätt i allt vi säger utan allting är åsikter eh, Och då vill vi Självklart ha era också Det här blir ju en intressant debatt Det är ju sånt här man ska prata om Uh, och det är jävligt kul cool när det blir som det blev nu att det skedde på Facebook också på våran sida så att det inte bara är vi som läser upp delar ur mejl um, alltid där vi självklart väljer ut det vi tycker är intressant och det vi har svar på. Um, det är jätteintressant när det blir så här öppet så att alla lyssnare kan gå in och tycka till. Och det blir någon form av forumdebatt i Jimmy skriver det här och Carl Sandell svarar på det och Ulrika svarar på det och vi får någon form av intressant konversation. Det är jättespännande Så tack så otroligt mycket ni som faktiskt skriver in och hör av er till oss Vi uppskattar det otroligt mycket Verkligen. Jag har en fråga till er två Har ni varit på Sundance festivalen någon gång? Nej, det har vi inte. <laughs> Nej, inte alls. Det är dags för ett uh, lite stående segment. Eller jag bara i två avsnitt i och för sig. Men... <laughs> <laughs> Måste börja någonstans. Det är ja. det, halvsittande, halvsittande segment. <laughs> halvsittande segment. <laughs> det är ju vår uh, ytterligare favorit Erik Sjöberg som uh, nu har skickat en summering från hans första Sundance -festival, uh, mm, där i, uh, i Utah. I USA. Han har en topp tre-lista på de uh, bästa filmerna. Och det är på tredje plats eh, Young Ones som är en science fiction film med Michael Shannon. Eh, Stämmer att den är vässla. Ja eh, visst. Andra plats Ping Pong Summer som är <laughs> en jag... film om <laughs> Nej, jag tänkte just... ah, det... I... <laughs> det vet jag faktiskt inte. Det är... Pingisproffs tänkte jag säga. Eh, och deras väg till OS. Ja det kan det vara. Och sen på första plats är det Whiplash som då var vinnarfilmen som han så påpassligt gick och såg. Det handlar trafikskador, eller? Jag vet inte, det här borde Både, jag, kolla, kolla, jag borde ha kollat upp det här. Men jag vet <laughs> faktiskt inte vad det handlar om. Men vi kan säga att det, det handlar om trafikolyckor. <laughs> uh, han säger <laughs> även om han, om han ska summera festivalen så är han lite besviken på filmerna i genomsnitt. Och då kanske i förlängning på sig själv eftersom han valde ut <laughs> <laughs> de här filmerna. <laughs> men han säger, han, han säger att han framförallt är imponerad av själva organisationen, det är ju liksom USA och där funkar ju allt perfekt, om man ska jämföra med Stockholm Filmfestival när de här biljettläsarna går sönder i tid och tid så att man inte kan komma in på filmerna något sånt inträffar ju inte direkt på Sundance, det här det är ett väloljat maskineri liksom. Så han tycker att det är en, en imponerande tillställning att vara på. Har ni någon sug på att åka dit? Ja men när han säger så sådär så kanske man får ta och titta förbi någon gång. Det verkar ju lite så här som det är uppe i bergen. Man kan åka skidor. Han hade tydligen missat precis Magicjullen håll i längsskidsporten. Vilket... <laughs> Savvem? Så det var ju lite synd faktiskt. Det kunde man ju fått någon exklusiv... Hur, hur fick han den inforn? Det var hans chef som var där som hade eh, åkt förbi, swishat förbi Maggie Gyllenhaal, ah, okay. svenska. Vi får tacka er Sjöberg jättemycket för de här uppdateringarna. Det har varit otroligt kul att följa. Så får vi okay. se om vi hörs igen nästa år. <laughs> kan, kan han få någon, någon tack-vignett? <laughs> ja, det, det ska vara nära. Perfekt, då kanske vi är klara med att vänta och så. Så kanske vi kan faktiskt snacka om film med den här podcasten. Mm. Ni har ju varit och sett eh, en viss Mandela-film. <laughs> ja, nämligen Mandela. <laughs> eh, här om eh, veckan. Eh, på Rigoletto faktiskt. Det var länge sedan jag var där. Det är en jävligt trevlig biograf. Mm. Ah, ja. eh, men... Eh, Mandela är ju... Alltså, den otroligt väl tajmade eh, biografin om Nelson Mandela Mest känd som eh, fången från Robben Island som blev president i Sydafrika eh, Kämpat otroligt mycket för eh, svarta rättigheter under apartheid Och eh, avvecklingen av apartheid kan man säga eh, Det är en eh, film regisserad av eh, Justin Chadwick eh, Och med eh, Idris Elba i huvudrollen, som en fantastisk Mandela. Eh, Mandela från ett liksom parallellt universum som var bodybuilder. Eh, otroligt stor snubbe. Men tiden <laughs> så var han ju så stor i verkligheten också. Ja, jag kanske jag inte riktigt så stor, men det är mycket större än vad jag tänker med honom. <laughs> ja. Alltså han var ju men boxar han, och så, Ja, men Idris Elba har ju sagt det också. Så han bara, alltså, jag, jag, fick ju, jag fick ju träna mycket och så här för att bli stor, men alltså jag vet inte så i närheten. Seriös? jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte veta vad han, han... Han måste ju ha någon så här kroppskomplex som gör inte... <laughs> <laughs> ja, att han ja. inte ser sig när Man ser ju en massa bilder på honom när han var ung. Liksom. Han, han är ju väldigt mycket större än den här lät grå eh, gråmannen man såg nu mot slutet. Man kan ju anta att han var biffig innan, innan fängelset och inte lika biffig när han kom ut. Vad samtidigt så här, för du sitter i fängelsen vad gör du, du tränar? Äh, det han... hade, hade jag gjort. Jag kan inte säga någonting annat. Det är kanske inte alls så man skulle Tror... i sin tid. Fick han tränare då verkligen? Är det, är det något man får se i filmen? I filmen tränar han? Han gör det. Mm. Massa armhävningar och sånt innan arbetsdagen börjar och sen fysiskt arbete under dagen. Jag, alltså, jag är att jag, jag tänker mig väldigt många nernötta leder. Kanske också därför han smalade av sen när han blev äldre. Å och, och andra sidan var han inte purung heller när han kom ut i fängelset. Så att... Nej, precis. Sant. Hur, hur stort tidsspann spänner den här filmen över? Den här filmen börjar faktiskt från Mandelas ungdom. Väldigt kort Kort, kort, kort. Men man får se honom som ungdom när han, när han går från att bli eh, går från att vara eh, barn till att bli man i någon sorts ritual. Eh, och sen klipper man direkt till eh, han som ungvuxen i, i Sydafrika han jobbar som advokat. Eh, och så får man följa honom från eh, att eh, jobba utanför måsdagsrörelsen till att gå med i måsdagsrörelsen. Bli någon form av ledare för Mossadsrörelsen. Eh, och Som då heter anc kan vi Precis säga. anc vi flickan eh, Ända fram tills eh, han blir president. Mm. Mm. Så att den följer liksom en, den större delen av hans, hans liv. Eh, och eh, gör det på ett fantastiskt sätt, måste jag säga. Och här har vi ännu en gång. Eh, det här det är ju nästan perfekta exemplet på det här med att inte behöva visa för mycket. Eh, otroligt hemska grejer hände i Sydafrika under apartheid eh, otroligt hemska grejer hände efter eh, apartheidens avveckling eh, det är till exempel eh, en scen där eh, utan att säga för mycket, eh, någon är tillfångatagen <laughs> det, det, det är inte en men, men eh, någon är tillfångatagen och eh, hemska saker händer under de här förhören eh, tortyr bland annat och vi får inte se särskilt mycket. Däremot så får vi definitivt en känsla för att mycket värre saker hände. Efter att kameran bytte till någonting annat. Och som sagt, jag tycker väldigt, väldigt, de gör det väldigt, väldigt snyggt i den här filmen med att ge oss idén om vad, det faktiskt, vad som faktiskt sker. Utan att behöva visa för mycket grova saker. Ehm också säga att det vi nämnde i, du måste ju varit förra avsnittet det här med kärlekssexet är mm. halvt tillbaka lite Aha. <laughs> men du vet det här att typ, två blir kära och går till sängs ja. det är lite <laughs> tillbaka här det gör en liten så här, snabb comeback Faktiskt. är eh, Winnie Mandela inblandad möjligtvis, mycket kvinnor i hans liv jaha är... <laughs> många, många kvinnor womanizer. ja verkligen Mm. Men uh, hur, Vet man hur pass uh, Trogen förlagen Om man säger är filmen vet, vet, Har ni någon koll på det Hur mycket den uh, ändrar någonting korta ner vissa grejer liksom. Jag måste säga att jag faktiskt vet Alldeles för lite om det här För att kunna säga om den är Eller för att kunna uttala mig om Hur, hur liksom faktiskt den, den är ehm um, jag kan däremot säga att de bilderna vi får se, originalbilderna foton som rullar under eftertexterna, ja det var ju typ med i filmen så att det är så långt min expertis sträcker sig. Eh, Ulrika, har du läst på någonting? Eh, inte inte jätte, jättemycket, det kan jag säga. Men eh, men det jag, det jag visste innan så, så tycker jag att det stämmer ganska väl. Eh, och, och det som det som har varit speciellt med, med hela liksom, Mandelens väg till makten och med den konflikten är ju också att den faktiskt var väldigt, väldigt fredlig till att börja med. Alltså, hans arbete var väldigt fredligt och det tycker jag att de visar väldigt, väldigt bra i filmen. Eh, och det gör ju att den är, att den, är, att den verkar åtminstone väldigt verklighetstrogen. Men eh, jag kan inte säga om den följer historien till punkt och pricka, i kan nej, alltså jag, jag får ju förtroende för filmen. Mm. Men det betyder ju verkligen ingenting. Nej. Man måste ha någon typ av kritisk eh, lins där för att ja. ta reda på resten själv. Är, är det liksom... Känns den väldigt pro-Mandela? Eller det, finns det någon typ av kritik mot hans persona? Alltså det, det finns ju viss kritik. Det gör det ju verkligen. Eh, men, men han är ju fantastisk i den här filmen. Eh, och det... Den är, den är otroligt gripande och den gör ett väldigt bra jobb i att, att hylla den här mannen. Sen är det lite så små vad säger du, chinks in the armor som man får lite här och där. Att han också är mänsklig liksom. Men han, framstår ju, han framställs ju som fantastisk jämfört med alla andra människor runt omkring honom. Som inte alls har samma tålamod och viljestyrka och, och så. Mm. Det, det måste man ju säga. Den är väldigt pro. Men den, den gör ett otroligt bra jobb i att greppa tag i små känslotrådar och styra den in i någon form av. Alltså, man blir inte. Jag ska inte säga att den är känslomässig på det sättet att, man... alltså, att det är en gråtare. Det är mest så här: man känner någon form av lycka. Det känns bra. Det mm. känns bra när man ser den här filmen. det är så här: fan, vad skönt, vilken kamp. Det här gjorde ni bra. Mm. Men, det är ju, men det är det som också gör den där frågan som du ställer, Niklas så himla bra och så himla intressant. För att det här är ju en, en konflikt som är väldigt, väldigt svår att säga någonting negativt om. Så den, den är ju <här> väldigt. Men den det är ju inte heter vilken jävla kamp. <här> ja, ja, den, den är väldigt liksom svartvit, åtminstone för oss i, i väst, eller vad man ska säga, för, eftersom det är så pinsamt också. Det som, det som är intressant med just det här ANCs arbete och det som också gjorde att man liksom på, no, på många sätt tvingades bli våldsamma, vilket också visas skildras väldigt väl i den här filmen är ju, um, är ju för, att, för att man har kämpat så länge med att vara fredlig liksom. till slut finns så det man, inga andra alternativ kvar nej, man har liksom följt alla regler, man har följt som regler som finns i liksom, krig och kärlek om man ska säga. Mm. så att det skulle ju vara väldigt, väldigt svårt att göra en film som är negativ mot Mandela Ja, det hade varit lite oväntat om det var en superkritisk Mandela-film som dök upp det känns ju rätt att det är en film som på något sätt hyllar hans gärningar kan jag tänka mig. Utan att ha sett filmen. Eh, vad tror ni. Kommer det här bli en film som. Visas i skolor till exempel. Är den liksom en utbildande film. Ja alltså det beror ju lite på. Hur, hur sant det faktiskt är. Så alltså det kan jag inte uttala mig om. Alltså jag, om, om det visar sig att, eh, att. De har följt historien väldigt bra. Så skulle jag definitivt kunna tänka mig. Att, att den kommer göra det. För att det, som sagt den är gripande. Den är intressant. Den är jävligt bra. Alltså välgjord. Eh, och om men inget hon... annat så får man ju liksom intresse för den här karaktären och för fighten och för striden och för internationell politik så jag skulle definitivt kunna tänka mig att visa den här i som någon sorts inspirationsfilm och lite historisk historieundervisning men då krävs det också faktiskt att det här, att det skedde som det som det visades på film så det är inte alltid påhittat. Liksom. Ja, precis. Det får man ju faktiskt kolla upp lite. Ja. Skulle du vara himla pinsamt också? Skulle du vara pinsamt, ja, verkligen. En annan sak som jag tyckte var väldigt bra, dock, som jag tyckte väldigt mycket om, det var att, att man skildrar Winnie Mandela på ett väldigt, väldigt mångfacetterat och häftigt sätt. Hon har ju fått tag i ganska mycket skit efter, eh, efter, ja, men efter att den här kampen var över så att säga efter man, efter man vann just för att hon blev väldigt radikal och väldigt våldspositiv det, när Nelson tog icke-våldvägen gick hon åt andra hållet precis, och det har ju hon fått ganska mycket kritik för så. Mm. och nu så börjar man också diskutera varför man skulle kunna tänka sig att hon avskyr de här vita människorna så mycket som hon, som hon gör i den här filmen. Och plötsligt så, så får man en mycket bättre bild av vad, vad hon också gick igenom. Men hon hamnar ju ofta i skuggan av den fantastiska Mandela. Och det är ju, det är ju svårt att, att gå ur en sån skugga. Det är svårt för hans barn också. Precis, det så kan ju väldigt... att föra sin egen kamp när man står bredvid den här mannen. Nej, och det kan ju, vara, det kan ju inte vara speciellt enkelt heller att vara den som förespråkar våld på en vis. När man konkurrerar mot mannen som har suttit i fängelse i 28 år på en ö. Och verkligen. Liksom Lidigt på det sättet. På ett sätt som är väldigt enkelt att förstå. Också. Att ha varit frihetsberövad på det sättet. Under så många år. För en kamp som är helt rimlig. Mm. Och, då kommer vad, och han är ändå den som är. Liksom the bigger person. Och tar liksom the high road. Och går emot det här och säger att, att vi kan inte hata och göra samma sak som de har gjort mot oss, vi måste vara de som föregår med gott exempel att vara den då, som går emot det och säger nej, jag fan ha? jag vill ha tillbaka, jag vill ha eh, min hämnd för de här människorna som har förstört mitt liv på så många sätt det måste ju vara ett otroligt svårt, och det tycker mm. jag att vi får upprätta i så fall, i den här timmen Mm, verkligen Nämnde ni hur, hur skådesna klarar sig Naomi Harris och Idris Elba Idris Elba är fantastisk Ja jag, <laughs> jag vet inte så tillräckligt mycket om Jag, alltså jag har inte sett eh, vet du det, Winnie på, på band eller på film liksom, eh, Som man har sett Nelson eh, Men eh, Idris är, är fantastisk Verkligen mm. sin Oscars nominering alltså. Helt klart Ja det säger jag Uh, en sista fråga U2 uh, har skrivit en låt mm, Det har de Till den här filmen, hur är den? Um, den uh, Kommer jag inte ihåg, den var väldigt U2-ig Ja, precis alltså, <laughs> det, det jag tänkte säga <laughs> Det var liksom Ja, det var U2 och det, och det är ju alltid bra liksom. Men, Så att det var ju inget, inget Speciellt som så ja, ja. Uh, Och det är ju klart uh, Ganska den den Väntat att det var dem. Ja, precis. Det, ju, det kunde inte varit någon annan riktigt. Här ska vi göra en låt om... Alltså det, det kommer ju bli liksom nästa Live 8. Uh. Eh, I grejen så då kommer ju den bli deras stora... Stora hit. <laughs> ja, men så här, det, det är klart att de, de, de avslutar sitt sätt med den. Uh. Och så Försyn. står Bob Geldof där som någon backup-grej. Att han ska få lite tid också. Cyniskt. Nä, efter att han har kört <laughs> I Don't Like Mondays åtta gånger. Jag hade någon fundering att vi skulle avsluta podcasten med den här nya YouTube-låten, men jag kanske skiter i det. Du har också sett film? Ja, jag har ju faktiskt gjort det. En film som jag hade ganska höga förhoppningar på, The Secret Life of Walter Mitty. Som då bygger på en novell och som faktiskt har gjorts förut, 1947. Mm -hmm. Och den här filmen har ju varit på gång i väldigt många år faktiskt. Det har varit Owen Wilson, Jim Carrey, Mike Myers har varit påtänkta, Will Ferrell. Till slut så tog Ben Stiller tag i det här och regisserade sig själv i titelrollen. Uh, handlar om en uh, kille, då, Walter, som jobbar på Life Magazine. Uh, den här uh, tidningen. Koniska som... tidningen. Ja, precis. Den gavs ut i, av Time Magazine, tror jag väl. Um, eller i samarbete med dem i alla fall. Det de var mycket fokus på fotografier, fotojournalistik. Foto ja, kraftfulla bilder. Um, och då uh, en dag så... Kommer det in ett gäng snubbar med skägg. Lite oklart varför. Men de. De beslutar att. Det är dags att lägga ner tidningen. Det blir ett sista nummer. Och på framsidan där ska de ha. En, ja, den ultimata bilden då. Som en, en. Fotograf. Som spelas av Sean Penn. Tydligen har tagit. Men. Ben Stillers karaktär slarvar bort den här bilden. <laughs> han hittar den i alla fall inte Och måste då resa jorden runt För att få tag i den här fotografen Och få bilden um, Och Walter är ju Hans karaktärsdrag i Eller här, han, hans person I det här är ju att Han är den typiska kontorsrottan Som aldrig gör någonting och har inte åstadkommit Någonting i sin liv annat än att han är väldigt bra på det han gör På kontoret han, är, han har aldrig varit ute och rest. Han, det är tomt i passet och han, är, han sitter mest och dagdrömmer på kontoret. Precis, han dagdrömmer väldigt mycket om, om sakerna han skulle kunna gjort, men aldrig gör. Mm. Och, och filmen är ju hans resa mot att göra saker. Att leva mm. livet. Ja, men precis. Det, det låter som en ny version av The Jess Man. Ja, det, det har jag faktiskt inte tänkt på. Men det är ju en rätt klocklin liknelse. Betydligt mer eh, korrekt än eh, de här Forrest Gump liknelserna. Ja, verkligen. Dyker upp på lite posters här och där som jag inte alls förstår. Nej. <skratt> Oj. <Fy fan. skratt> eh, nej, men verkligen. Det, det är, ju... Jag ser inte alls de, de grejerna annat än att båda är liksom feel-good-filmer. Mm. Det är väl mycket som är Jo precis, och då, men då fattar jag inte varför man måste dra till Forrest Gump Det är väl bara liksom att det, det säljer Antar jag, Forrest Gump är ju fantastisk liksom. eh, Och det ökade ju Mina förhoppningar alltså, jag, jag såg det ändå som när liksom, Jag såg de här posterna Med, med liksom, typ nya Forrest Gump Grejen som sälj argument eh, Så kände jag ju redan Någonstans där att nej, det kommer ju inte vara Det där säger du ju bara för att sälja en film eh, mm. Men jag hoppades ju Ändå att det skulle vara så Uh, chi fick jag <laughs> Så var det inte alls Men lutar åt att du är lite besviken Ja men det är en axelryckning alltså det, jag tycker att det är alltså det är en kul film Jag skulle, jag skulle kunna se om den om, om, något, om något år Eller någonting Bara, alltså, du vet, såhär, När den kommer på DVD och såhär, jag har ingenting att göra alltså, Jag kan kolla på Cycle Life of med, alltså, För att Ulrika inte har sett den Och så skulle vi kunna kolla på den liksom. uh, Jag ska inte ha något problem att se om den men det är ju inte en fantastisk film som, som det har liksom hojtats om på de här jävla posterna med fyra och femmer överallt. Och vad är grejen med att quota folks från Twitter? Twitter? Vad, fan? Vad, är, vad är det? Vad, vad fan? När händer det? När blev det, det, är för... det är så legitim? Det är inte så att du är lite ledsen för att de inte har quotat sig. Ja, men jo, men jag, alltså, jag skriver ju inte något på Twitter på någon gång. Så. Nej, alltså, jag, jag nej, verkligen inte. Jag får, kanske får börja göra det nu så jag får lite kräva. Men, men jag tycker jag ser så jävla konstigt ut, liksom så här: Time magazine, oh, The New Yorker, oh, typ eh, Emma. At, så att man okej. Okay. Ja, visst. Men, och det, och det, det, det spelar ingen roll. Alltså det är så här. Men, men jag undrar ju vem den här personen är. Och sen kanske det är en jättekänd person och jag bara inte vet vem, vem det är. Och det är kanske pinsamt på det. sättet. Men spelar ingen roll. Det var, jag tycker det bara kul att, man, att Twitter är det nya, mm. nya, nya forumet. Liksom för det Och att det, att det trycks på posters. Men, men alltså jävligt tom film. Den, ju, den säger ju ingenting. Nej, alltså jag tycker den... På något sätt faller mellan stolarna Den är inte så här super rolig Det blir något fniss på sin höjd Ja verkligen, många fniss Ja och sen tycker jag att den här budskapen Den försöker hamra in Tycker jag inte riktigt fäster heller Jag blir inte liksom berörd när jag sitter och Följer, jag gillar ju Ben Stiller som skådis Jag, jag, jag, jag kan absolut Stå ut med och spendera de här Man kanske inte ser sig själv i sådana fall Nej, han... Vet, ja, nej. Kanske inte. Jag, jag tycker att... Eh, jag hade hoppats att det skulle bli mer flängande hit och dit i världen. Eh, för alla som tycker om att resa så är det kul att eh, mm. se, se honom i alla de här olika miljöerna. Det är ett klart plus att han spenderar så mycket tid på Island. Som jag, <laughs> som jag har varit på själv och tyck, jag tycker tycker är ett fantastiskt land. Eh, han är med om ett vulkanutbrott där bland annat. Det blir lite sådär Dante's peak <laughs> <laughs> <laughs> men, men alltså det finns ju ingen karaktärsutveckling i det. I det här att liksom att slå dig fri från den du är och gör någonting, typ sluta tänk, bara gör. Alltså det är ju så här, han börjar som en person som inte gör någonting och sen gör han någonting. Men det är fortfarande samma Walter, menar du eller? Nej, men alltså dels det, alltså det, han känns inte så jävla annorlunda. Alltså han känns verkligen lite annorlunda överhuvudtaget. Liksom i första och sista scenen. Men. Men det jag menar är. Liksom att så här, han gör ingenting. Nej. Och sen säger någon så här. Ja du kanske borde göra något. Och så gör han det. <laughs> ja men det är så här. Ja okej. Okay. Väldigt... Ja men precis det är väldigt så här. Jaha uh, okej. Okay. Och sen har han gjort första saken. Och då bara fortsätter han. Och det är väl det som är poängen. Du behöver bara ta det första steget. Sen kommer resten att falla sig naturligt. Men det känns så otroligt jävla tomt. Och... Det ger liksom ingenting. Visserligen ska jag också säga. Att... Jag gick ur från biografen. och på, jag såg dem på Särgö. Så klick jag ut på Särgö. Eller på, på Och så ser jag att de har ställt upp några... Så här Bord Annat än de bara fruktstånden som brukar vara det Nu är det någon form av marknad Lite loppis grej um, Och så tänker jag bara gå till tunnelbanan För jag ska iväg någonstans Jag kommer inte ihåg vart det ska uh, Just jag ska hämta, jag ska hämta kurslitteratur um, Hos en polare Men då bestämmer jag för att nej Jag ska titta på loppisen För tänk om jag hittar Någonting fantastiskt här Som jag hade missat Om jag inte tog chansen och gick och kollade nu. Och fan i mig, jag hittar en klocka. Ingen sån Life Magazine då? Nej, men jag, jag hade ju aldrig gått dit om det inte var just för att jag hade sett Walter Mitter. Då hade jag bara liksom så här äh, loppis och gått vidare. Men här var så här, nej man vet aldrig. Kanske finns livets möjlighet som bara öppnar sig. Fan, är en, en, ett gammalt pass som innehåller en, en stämpel från något så land. Det inte ens visst, det fanns. Så googlar jag det och så säger hej du har vunnit en biljett hit. Fan, Fan vet jag. Liksom vad som helst kan hända. Du köpte klockan. Jag köpte klockan. Den står här nu. Funkar inte. <laughs> Funkade i fem minuter sen har den av. Får, jag, får jag fråga då bara. Ifall, ifall den här känslan har hållit i sig. Eller om den liksom. Pikade med klockan och sen försvann. Den dogna klockan gjorde det. <laughs> okay. Lite då var det så här. Fan jag blev ju lurad. Känns ju lite som någonting som. Alltså, säger lite om filmen. Ja. Ja, jo, men man känner sig lite, lite, lite man kände sig inte en upplevelserikare efteråt, snarare ganska tom och berövad på något sätt. Man har <laughs> sett lite allt är ju dystert i och för sig, men alltså man, man har ju fått lite roliga scener eh, en Ben Stiller som lite om, i alla fall försöker gå utanför sin vanliga typiska Ben Stiller-roll, vilket han ska ha lite cred för ändå tycker. jag eh, ett par roliga biroller men liksom inte så mycket mer än så. Uh, och jag har, inte, jag har svårt att förstå den här liksom, hetsen det har varit kring att försöka få den här filmen gjord. Uh, alltså visst, det verkar ju vara en succé, så något rätt har de väl gjort. Men jag tycker inte att det, det är ju ingen blivande klassiker direkt vi har göra. Nej, verkligen inte. Det är ingen Forrest Nej. Uh, vad säger du Ulrika? Finns Det finns nog sug att gå och kolla på det här. Nej, inte alls faktiskt måste säga, nej. Men skulle du kunna hyra, alltså, om när den kom på DVD, skulle du kunna hyra den då? Nej, men ifall den går på tv en kväll när det inget annat går, då skulle jag kunna <laughs> tänka mig att se det. Då hänger vidare. <laughs> Iskallt, ja. Mm. Du nämnde att det har gått... Rätt, det har varit en rätt lång process att få den här filmen gjord att flertalet skådespelare har varit påtänkta För jag läser på IMDB att Jim Carrey, Owen Wilson, Mike Myers Och Sacha Baron Cohen har varit påtänkta Precis som du nämnde tidigare i avsnittet um, Kan vi inte bara spekulera lite i vem av de här um, fyra Tror vi hade varit den bästa Eller fem då med, med, med Ben Stiller vem, vem tror vi hade varit bäst på det här? Får inte glömma Will Ferrell också. Han var också med på ah, den Vad ja. mm. va, va tror vi? Har ni... Du har ju nämnt Yes Man, Ulrika. Ja, men jag tror faktiskt... Alltså, ja, jag vet inte. Det står nog mellan Ben Stiller och Will Ferrell. <laughs> så du, du skiter Yes Man med Jim Carrey? Jag gillade inte den så mycket heller. <laughs> Okej. Okay. Så tråkigt, ja. Då ja, ja. men... <laughs> tänkte han kanske att fått lite träning där. Så nu kan han det här. Ja, det, det måste ju vara tråkigt att bli typecastad som det, som är en väldigt glömig person utan framtidsutsikter som, som tvingas iväg för att bli någonting. Ja, jag, jag kommer ju dock alltid se Jim Carrey som uh, uh, The Mask. Um, så uh, jag, jag skulle tycka han var lite, lite bland. i den här mm. filmen. Jag vill ha honom lite mer. Ooh, smoker. Nej, men jag tror på Will, Will Ferrell i så fall, ifall jag inte riktigt Ben Stiller. Mm. Um, jag, alltså jag, det känns ju lite, tycker jag Den här rollen, om jag kollar på de här listan så, Den känns ju lite väl Owen Wilson um, Så jag skulle nog vilja slänga in Mike Myers Ooh. Tror jag, skulle vara, jag tror det skulle vara lite wildcard Som folk är så trötta på men får sin Liksom comeback Alltså det, det här blir lite det kan vara jättedålig liknelse Nu kommer jag på precis det jag tänkte säga Men jag tänkte säga att det här kanske skulle vara Mike Myers um, Eternal Sunshine mm -hmm. För Jim Carrey Lite seriösare Ja men det är här att man gör någonting Som man inte riktigt är, alltså det, det, är det är långt ifrån oss Powers Men mm -hmm. tror du att han hade lyckats med det då? Tror inte jag tror att han jag... skulle kunna göra det bra Ja kanske Tror han är lite underskattad Mike det som risken är stor att det blir en en <laughs> ja men, men tänker vi då att han också regisserar, eller? Ja, okay. ja nej, men Jag tror, jag tror att han hade klarat det. Mm. Och då säger väl jag Sasha Baron Cohen, då. <laughs> eh, <laughs> nej, men jag vet inte. Han, han får köra Borat-grejen. Åker runt på Island och skojar till det. <laughs> <Yes>. <laughs> nej, men han har det i sig, tror jag. Den här rollen. Ja, mm. säkert. Mm. Mm, bra, uh, men då tycker jag vi lämnar den för gott och låser in den någonstans i något valv. <laughs> yes, uh, vi har, 2014 har ju redan pågått i en månad. Så det är väl hög tid att vi på något sätt försöker uh, lista lite förväntningar mm. inför det här året. Så jag tänkte att uh, om vi alla drar våra tre... De tre filmerna vi tror allra mest på Lite snabbt Så kan vi få en liten, liten inblick I vad som kommer mm. Eller i alla fall vad vi hoppas ska komma då, Jag tänkte jag skulle börja då Med en, en film Som jag tycker vi blev berövade Jaha. Och det är Monuments Men Som skulle kommit 2013 Men som inte gjorde det mm. Så det blev lite lurade på konfekten 2013 tycker jag och ser fram emot att faktiskt se den nu När den har sin 2014 premiär Sen lite på samma tema Har jag faktiskt skrivit boktjuven mm. um... Bygger på en bok va? Precis <laughs> um... <laughs> En väldigt bra bok Ska jag påpeka. Väldigt, ja, väldigt bra. Det har jag hört att den ska vara Och uh, det, jag, den verkar spännande Faktiskt um, Så den och sen har jag självklart X-Men Mm bara för att det ska bli ett fantastiskt film måste man ha en X-Men-film Och med tanke på hur bra First Class var Så kan det här inte vara något annat än fantastiskt Aj. Aj, Jag håller med, den, den ser jag fram emot mm. Ulike. Um, ja, alltså, Jag är ju väldigt väldigt nyfiken på Nymphomaniac, mm. Nymphomaniac. Ja, det, verkligen den, den verkar ju helt galen. På tal om att jag är emot för mycket sex och våld. <laughs> så tycker jag att den låter helt spännande. <laughs> det här med att kasta sten i glashus. Nej, men, nej, men det, jag tycker ändå att det låter, det låter så knäppt. Så att det måste ses. Liksom. Mm, ja, det kan de um, Sen har jag också tänkt på uh, boktjuven. Också för att jag har läst boken och tycker att den är väldigt bra. Och har väntat på den här. De har ju pratat om att göra en film av den här boken väldigt, väldigt länge. Mm. Eh, så så det ska bli jättespännande att se vad de gör av den. Och det är ju en, eh, en historia som utspelar sig under andra världskriget. Men som inte är en typisk andra världskriget historia. Det är det som är så alltså, spännande. Det är ingen krigsfilm på det sättet. Nej. Som de flesta andra Precis. andra krigsfilmer. Eh, så det ska bli kul Och sen så eh, Kan man ju inte Inte nämna att Veronica Mars Filmen kommer i mars <laughs> ah, Äntligen <laughs> ja, oh, Alldeles aldrig, aldrig aldrig följt den serien Men, ah, eh, aldrig, men folk serien. som har gjort det verkar ju helt, helt Frälsta och, eh, Man kan ju inte neka Att det har varit väldigt mycket På Twitter och Facebook och sånt om, om Veronica Mars filmen Så att det kanske ligger någonting där jag kanske har missat en hel värld. Har du kollat någonting på Veronica Marsnickas? Uh, ett par spridda avsnitt. Uh, jag gillar ju... Vad, heter hon Kirsten Bell? Nej. Ja. Mm. Jo. Kirsten uh, Bell ja. kanske. Uh, jo, men henne tycker jag. Uh, men har ju aldrig följt uh, serien. Men det här var ju så här Kickstarter... Uh, Precis. De gjorde projekt. en fantastisk trailer uh, för Kickstarter-projektet. Mm. Eller pitch Samma. kanske man ska kalla det. Ja, men precis. Mm. Um, ja, men då kanske man ska... Hur många, hur många säsonger är det på serien? Det är tre. Men det är eh, två som är väldigt, väldigt värda att se. Den sista är lite så här, njö, så. Men eh, de två första är riktigt bra. Ska vi få bjuda in dig igen då när det är dags för Veronica Mars recensionen? Ja, precis. Jag har ju också sett trailern till filmen. Alltså inte Kickstarter trailern, utan filmtrailen och den är, verkar riktigt riktigt bra mm. så att, det kan, det kan bli här bli trevligt trevligt mm. då drar jag mina då till slut um, David Cronenberg uh, gjorde en film som var ganska förskräcklig uh, för ett par år sedan som hette Cosmopolis uh, gjorde oss alla väldigt ja, med um, Twilight Pattinson. ja precis nu verkar han kanske vara på banan igen, för han har gjort en som heter Maps to the Stars med John Cusack bland annat och Carrie Fisher, alltså prinsessan ah, Leia. Mm. Och den arga flickvännen i Blood Brothers. Korrekt. <laughs> en större roll. Ja. Ikoniskt. Mm. Carrie Fisher spelar sig själv också i filmen, det kan vara värt att tillägga. Det ska vara någon typ av mörk skildring av Hollywoods baksida. Så det är kan jag tänka mig bli servärt. Jag hoppas att det är mer Cronenbergs gamla stil, snarare än hans nya. Så det är plats tre. Plats två så har jag David Fincher och Ben Affleck samarbetet Gone Girl som bygger på en bok också. En bestseller som kom 2012 som mordmysterium. Och jag tänker mig att något i stil med Seven Zodiac, hans Finchers Uh, gamla höjda filmer då. Tynt. Ja. Uh, och det jag ser allra mest fram emot är ju då Christopher Nolans Interstellar som nu när han är klar med Batman-filmerna kan han börja fortsätta med sina egna projekt och det här är då någon typ av science fiction film om tidsresor uh, som, ja jag hoppas väl på en ny Inception kan man säga kan bara inte bli dåligt Nej, det, det, jag känner att det är så här, Jag kommer bli trött av den, men jag kommer älska det mm. <laughs> ja, men jag kommer bli riktigt jävla trött Ja, varför tror du det? Ja, men bara, det, det, det kommer bli mycket att hålla reda på Ja, han gillar ju att, att köra, Liksom Bolla många Karaktärer, det är en stor en ensemble I den här filmen skulle jag säga också mm. Många bra skådespelare, Matthew McConaughey Matt Damon Jessica Chastain och så vidare. Men jag ser ju fram emot att bli så där trött som man blir. Ja, det är mycket att ta in men man är väl ändå... Det brukar ju vara värt det liksom. Mätt och belåten efteråt på något ja. sätt. Det var en bra lista faktiskt. Tycker, mm. Det är många bra filmer som nämnts nu. Mm, det vi mycket att se fram emot. Mm. Så kan vi hoppas på lite starkare 2014. Även om sagt, 2013 var lite, lite underskattat. Ja, det jag. Men man kan ju alltid hoppas på att det blir bättre. Ja, visst. Mm. Eh, bra Då kanske vi ska tacka för oss För ja. den här veckan Ja, jag får tacka för mig för Att jag fick hoppa in ja, tack, tack för att du har dig är här. Var jag... mm. det här Fantastiskt Lite spännande Jag har eh, testat in en tjej Det tog 88-89 avsnitt <laughs> Jag är ja. mig ärad Måste, säga. Ja. måste testa en lite nya ny grepp Ibland ja. <laughs> Precis. Nu när vi har snackat så jävla mycket om eh... Skitsamma, tack för oss <laughs> <laughs> Vi görs igen nästa vecka Hoppas vi, och kanske Tommy är med oss Vem vet mm. um, Eller så, uh, beroende på vad ni tycker om det här Så kanske lika stannar Och Tommy blir, hoppas ni i alla festen uh, Hur som helst Så uh, tack så jättemycket för att ni lyssnar. Och ha det bra Hej, Hej då